Iacov, din popor barbar, iudeia, sfințirea lui. Zisa starețul Paisie Aghioritul. Diavolul are răutate și ură nu putere. Dragostea lui Dumnezeu este atotputernică. Satana încearcă să pară atotputernic, dar nu reușește. Pară puternic dar este cu desăvârșire neputincios. Multe planuri ale sale de distrugere se strică înainte de a începe să se realizeze. Ar lăsa vreodată un tată foarte bun niște haimanale să-i bată copiii? Le-a întrebat odată un ucenic pe starețul Paisie dacă întotdeauna este rău să-ți dorești ceva și a răspuns bătrânul. Dorința inimii nu este rea în sine, ci atunci când lucrurile fie și nepăcătoase, îmi iau o bucată din inimă, îmi slăbesc dragostea mea față de Hristos. Această dorință este rea, pentru că vrășmașul îmi taie dragostea mea de la Hristos. Când doresc un lucru prețios, o carte de pildă, și îmi iau parte din inimă, atunci aceasta este ceva rău. De ce o carte să-mi iau parte din inimă? Cartea să o doresc sau pe Hristos să le râfnesc? Orice dorință, oricât de bună ar părea, nu este mai bună ca a dori cineva pe Hristos sau pe Maica Domnului. Când îmi dau inima lui Dumnezeu, este cu putință ca Dumnezeu să nu mi se dea în întregime mie? Dumnezeu cere inima omului. Dă-mi, Fiule, inima ta. Dacă omul îi dă inima sa... După aceea Dumnezeu îi va da orice va iubi inima aceluia, numai să nu-l vateme. Numai atunci când se dăruiește lui Hristos, inima nu se irosește. Și numai în Hristos afli legătura cea bogată a dragostei dumnezeiești în această viață, iar în cealaltă, cea veșnică, veselia dumnezeiască. Trebuie să evităm lucrurile lumești ca să nu ne răpească inima, și să ne folosim de cele simple numai pentru a ne sluji de ele. Să ne îngrijim însă să fie trainice. Dacă doresc să folosesc un lucru frumos, înseamnă că dau toată inima mea frumuseții, iar pentru Dumnezeu nu rămâne nicio bucățică. Treci pe undeva și vezi o casă cu marmură, cu o înfățișare frumoasă, cu sculpturi și altele. Te minunezi de pietre, de cărămizi și îți lași inima ta acolo. Sau... Vezi într-un magazin niște rame frumoase pentru ochelarii tăi și le dorești. Dacă nu le cumperi, îți lași inima ta în magazin. Dacă le cumperi, îți atârnă inima de ramele cele porți. Mai ales femeile sunt furate ușor. Puține sunt acelea care nu-și vând inima celor deșarte. Vreau să spun că diavolul le fură bogăția inimilor cu toate cele lumești, colorate, strălucitoare. Una are nevoie de o farfurie. Va căuta să afle o farfurie cu flori. Ca și cum s-ar acri mâncarea dacă farfuria nu are flori. Unele femei duhovnicești sunt mișcate de lucruri părut serioase, de vulturul bicefal, de pildă. Iar după aceea întreabă, de ce nu ne mișcă cele duhovnicești? Cum să te miște dacă inima ta e împrăștiată în dulapuri între farfurii? Nu ai inimă, ci numai carne, în lăuntru căreia bate dictacul mecanic, ca ceasul, numai ca să poți merge. Pentru că puțin din inimă merge la un lucru, puțin la altul, iar pentru Hristos nu rămâne nimic. Dumnezeu! Odată fiind găzduit în casa unui prieten din Atena, gazdă m-a rugat să primesc un creștin chiar înainte de a se lumina de ziua, deoarece în altă vreme a zilei acela nu putea. Omul a venit la mine bucuros și slăvin neîncetat pe Dumnezeu. Avea multă smerenie și simplitate și îmi cerea să mă rog pentru familia lui. Omul acesta era cam de 38 de ani și avea șapte copii. Împreună cu familia lui mai stăteau și cei doi părinți ai săi. În total, 11 suflete care locuiau cu toții într-o singură cameră. Îmi spunea cu toată simplitatea pe care o avea, camera ne încape numai atunci când stăm în picioare, dar când trebuie să ne culcăm, nu ne mai încape, căci este puțin strâmtă. Dar, slavă lui Dumnezeu, acum am făcut un adăpost pentru bucătărie și am rezolvat problema. Părinte, noi cel puțin avem un acoperiș deasupra capului, în timp ce alții stau sub cerul liber. Lucra ca ascuzitor de cuțite. Locuia în Atena și pleca înainte de a se lumina de ziua ca să ajungă la timp în Pireu, unde lucra. Din pricina statului în picioare și a multelor drumuri, avea varice care îl deranjau, însă multa lui dragoste față de familie îl făcea să uite durerile și suferințele. Cu deosebire se prihănea mereu pe sine și spunea că nu are dragoste pentru că nu face fapte bune cum se cuvine unui creștin. O leudan schimb, pe femeia sa că face fapte bune, fiindcă pe lângă copiii și socrii ei, de care avea grijă, mergea și lua lucrurile bătrânilor din vecinătate pe care le spăla, le punea acestora casele în ei și le gătea și gătea o supă. Pe fața acestui bun creștin se putea vedea zugrăvit Harul Dumnezeesc. Avea lăuntrul său pe Hristos și era plin de bucurie, iar camera sa era plină de bucurie paradisiacă, în timp ce aceia care nu au în lor pe Hristos sunt plini de neliniște. Chiar și numai doi oameni dintre aceștia să fie nu încap nici în 11 camere, pe când cei 11 oameni care aveau pe Hristos în ei încăpeau într-o singură cameră. Dumnezeu nostru în și pe pământ, A fost întreba starețul Paisie cum poate cineva să se apropie de tinerii care au apucat-o pe un drum greșit. Și a zis bătrânul, cu dragoste. Dacă este dragoste adevărată, nobilă, îndată tinerii sunt vestiți tric și sunt dezarmați. Vin la mine la colibă tot felul de tineri cu diferite probleme. Îi întâmpin, de dau o tratație, le vorbesc și peste puțin timp devenim prieteni. Își deschid inimile, și primesc dragostea mea. Unii sărmani de ei sunt atât de lipsiți, însetează după dragoste. Se vede îndată că n-au simțit dragoste nici de la mama, nici de la tatăl lor. Nu se mai satură. Dacă îi compătimești, dacă îi iubești, ei își uită problemele. Uită chiar și de droguri. Li se depărtează bolile. Își lasă neorându-ele și vin după aceea ca la vlavioși în Sfântul munte pentru că, într-un anumit fel, simt dragostea lui Dumnezeu. Într-o familie bună, copiii se mișcă liber. Există respect, fără să fie constrânși copiii. Nu există disciplină militară. Ei se bucură de tatăl și de mama lor, iar aceea se bucură de ei. Dragostea nu cunoaște rușinare, spune Ava Isaac Sirul. Are îndrăzneală în sensul cel bun. Dragostea are în ea evlavie și respect, adică biruiește frica. Unul se strânge, se sfiește, dar se și teme, pentru că nu are adevărata sfială. Altul are sfială, dar nu se teme, deoarece o are pe cea adevărată sfiala duhovnicească. Atunci când sfiala este duhovnicească, cel ce o are simte bucurie. Înăuntru fricii există respectul iar înăuntru respectului există dragostea. Cel pe care îl respect, îl și iubesc, iar cel pe care îl iubesc, pe acela îl și respect. Femeia se respecte pe bărbat, iar bărbatul să-și iubească femeia. Acum însă toate sunt nivelate și se distrug familii pentru că se înțelege anapoda Evanghelie. Bărbatul spune, femeia trebuie să se supună, dar dacă tu nu ai dragoste, nu poți face nici măcar o pisică să-ți se supună. Dacă nu ai dragoste, celălalt nu este vestit lăuntric și nu poți să-i ceri nici măcar un pahar cu apă să-ți aducă. Când cineva îl respectă pe celălalt, pe sine însuși se respectă. Nu se ia în seamă pe sine. Respectul față de aproapele are mărime de suflet, căci unul ca acesta nu se socotește pe sine. Iar cel ce se îngrijește de sine nu are mărime de suflet. Dumnezeu!